M-am rugat să vă desfăteze cu câteva bucate duhovnicești, după cum Dumnezeu va binecuvânta mintea și limba. <truzări> <truzări> <truzări> Cele mai frumoase și mai mari sărbători închinate de Maicii Domnului. Se face parte din cele 12 și împărătești de peste an. Maica Domnului era din neam împărătesc și are Sunt Sfântul Ioachim, părintele ei, a fost din neam împărătesc, mama ei. Ana a fost din neam preosesc, din neam archeresc, și a Dumnezeu care era și urma să fie Fiul Fecioarei, dar Dumnezeu întrupat Fiul Părintelui mai înainte de veci să Fiul Fecioarei în timp. Și pentru asta îi trebuia să-și să aleagă această fecioară dumnezeiască pe Maica Domnului, care era dintre cele tău, două ramuri nobili din ea marcheresc și preozesc. Pentru că trebuia să fie slujitoarii nașterii Mântuitorului. Pentru asta a fost aleasă prin darul rugăciunii. Părinții ei fiind steri, nefiind roditori, copilul, după aceea, să ducem un Și s-a născut prin rugăciunea celor doi părinți la Chemșana. Da, pe rugăciune intensă, pentru rugăciune cu lacrimi, prerugăciune și post timp de 40 de zile. Aici facem o remarcă asupra celor care pot să facă copii și aruncă. Ce vor răspunde oare în fața lui Dumnezeu pentru cei care au făcut 40 de zile de fost și rugăciunii ca Dumnezeu să le dăruiască copil? Și Dumnezeu le-a dărit copil prin această binecuvântată fecioară pe Maica Domnului care trebuia, cum am spus, să fie slujitoare Mântuitorului lor așa a spus Doamne dacă ne vei da copil de parte bărbătească îl închinăm bisericii dacă ne vei da copil de parte femeiască îl vom închina tot bisericii și pentru asta pe Maica Domnul a închinat tot biserici. și la vârsta de trei ani trebuia să îndeplinească această făgăduință de ce părintele Ioachim, Sfântul Ioachim S-a dus în Nazaret, s-a dus într-o comună atunci, era, nu era oraș cum este astăzi. Cei care au fost la Ierusalim și au vizitat locurile Sfinții, și au făcut turul Galilei, își dau seama ce oraș este astăzi Galileia, deci Nazaretul, și ce oraș era atunci, când nu era oraș, era un sat făcut din casă de piatră, cum sunt multe case în Orient, în Egipt, în Libia, în celelalte țări africane și asiaticii. Fac o mică digresiune. am fost în Egipt. Am văzut casele care sunt în centru și boierii cei mari care sunt acolo și am văzut acele colii de țigani, nu fac discriminare, dar spun în termeni de a înțelege fiecare, care e exact ca la noi făcută din carton, făcută dintr-un cort, făcută din ceva, unde să aibă unde să, să plece de nisipurile cele mari, de vânturile cu nisip, și dacă vine și ploaie, vă da acoperi. Deci așa era și în timpurile cele și pe acolo. Castelii făcute în pământ, făcuți sau din piatră, atât, altceva nu erau. Aveau castelii numai boierii cei mari și împărații. În restul, colib și casă obișnuite din chirpici sau din piatră. Dar Sfântul Ioachim s-a îndepărtat în acel sat, în acel Nazaret, al Galilei care era defăimat, că e unul din cele mai nenorocite sati, din cauza că Irod împăratul căuta pe toți acei care sunt din neam împărătesc să-i ucidă. Sfântul Ioachim s-a deghizat în păstor de oi și a plecat în Nazaret. Și pentru asta a scăpat din moarte. Că trebuia să fie Părintele și Domnului, să fie acel neam împărătesc din care să nască ca Domnului. Și a împlinit făgăduința la vârsta de trei ani, a îmbrăcat-o pe Maicuța Domnului la vârsta ei copiliții de trei ani în haină împărătească. Brodată în aur. Au adunat fetiți mult în jurul ei cu făclei aprinse și au făcut de la Nazaret trei zile până la Ierusalim. Și atunci, după cum spun sfinții părinți, după ce s-au întors evrei care au fost exilati din Nabucodonosor împăratul, în Babilon, în Irakul de astăzi, s-au reîntors Zorobabil care era un conducător al evreilor de la acele vremuri, a refăcut templu. Nu l-a făcut cu splendoarea care o avea pe timpul lui Solomon, dar oricum l-a apropiat, l-a readus la aceeași splendoare care a avut-o înainte. Și avea 15 trepte care se ridica până în biserică. Paica Domnului, copiliță mică fiind, când a părșit pe prima treaptă, s-a urcat singură până sus, Sus cine o aștepta? Zacaria, prorocul, tatăl mergătorul înainte. Însă trecând prin satii, trecând prin fel de fel de locuri unde erau oameni. Când vedea că duce un copil mic cu atâta podoabă, se întrebă oamenii, oare ce va fi cu acest copil că o duc oamenii cu atâta cinstii? Deci iată i vizit, din ce credincioși, am spus și cu alte ocazii, Lucrurile lui Dumnezeu nu s-au făcut ascuns. Suntem în postul nașterii. De ce a slobăzit Dumnezeu să se ducă mage, să întrebi pe Irod, unde trebuie să se nască Hristos? Ca el să aduni pe toți bătrânii bătrânilor Israel și să-i întrebi, unde trebuie să nască Hristos? În Iudei, ca așa spune mehia Prorocul. Și tu, Betleem, pământul lui Israel, cum nimic nu ești mai mic că între domnului Israel. Codate chiar și el era vărășel mic Se s undeva. Dar de acolo va naște Dumnezeu pe pastorul și conducătorul lui Israel. A primit-o pe Maica Domnului. A făcut lucru minunat și străin oamenilor biserica legii vechi, așa după cum ați auzit la Sfântul Apostol Pavel. Era biserica împărțită în trei părți. Era pridvorul, cum îl avem și noi, biserica și altarul. După a doua catapiteasmă, cum ar fi aici să fie o sunt străini. Asta l-am testat a doua catapiteasmă. Nu intra decât o singură dată archereul. Sfințească poporul, și asta era la 5 octombrie, unde era sărbătoarea cea mare, unde se mulțumea lui Dumnezeu pentru strângerea roadelor câmpului. Să intra în altar, și să binecuvânta poporul, dar să ruga lui Dumnezeu, o argereu, pentru liniștea și pentru pacea lumii și a poporului său. Lucru străin făcut de Sfântul Zaharia prorocul. Unde nimeni nu intra decât o singură dată archereură în an. Nici deci preoții n-aveau voie să intri acolo decât numai aici până în altar aici, în, în fața altarului. Lucruri străini, lucruri de groază și de mirare pentru toți și pentru noi astăzi. Se creeu legei vechi în să preoțească. Și toiagul lui Aron a înflorit a făcut trei nuci. Întrebarea se pune de ce a făcut nucii Că era toiagul din lemn din uc. Pentru asta a făcut trei nuci. Și acel toiag se ținea în secretul legii vechi. Năstrafa de aur cu mană în care a fost hrăniț Poporului Israel când i-a scos Moesit din Egipt și-a trecut prin postii și-a trăit 40 de ani cu mană în pustii. Și ca să fie spre amintirii veșnică, a pus într-o cupă de aur a pus acea mană și se păstrează până în ziua de astăzi. Un pic mai târziu vă spun unde sunt acele sfințenii. Și tablile legii cei care a fost la Ierusalim și ați mers în Iericon, dacă vă uitați, primează zi, acolo se vede un munte. Când a fost a doua robii a israeliților în Irak de astăzi, în Babilon, Sfântul proroc Ieremia a luat sfintele, acele sfinte vasă și secriu legii Domnului cu sfințenile care erau în interior. Cu toiagul au odrăslit, tablele lege și năstrapa de aur cu mană. Le-a luat Așa se cheamă acel munte de la mează zi. S-a dus șapte zile și l-a tămâiat. Când s-a dus a opta zi, nu le-a mai găsit. Le-a acoperit Dumnezeu până în ziua de astăzi. Dar să vă spun ce s-a întâmplat când Maica Domnului a intrat atunci în Sfânta sfintelor dusă de prorocul Zaharie. Au căzut acei doi hierovii mai slavi care umbreau altarul. Împreună cu sicriul legii Domnului s-au închinat Maicii Domnului. Ca semn că ea este adevărata Sfânta Sfintilor, ea este sicriul legii Domnului Cel Sfințit, ea simboliza lui Aron care a odrăslit și ea era tablilele în care s-a scris cuvântul lui Dumnezeu cu degetul Părintelui de s-a născut om din Sfânta Peceară. Și atunci toate acele simboluri care erau și o închipuiau pe Maica Domnului, toate au căzut și s-au închinat ei. Pentru asta, iubiți credincioși, acele sfințenii nu vor mai ieși până când vor veni, așa după cum ați auzit. Și atunci s-auzea când Maica Domnului era chiar în templu, că vine Mesia, se va naște Mesia iar o colegă de-a domnului, una din nepoatele lui Caiafa, care l-a răstignit pe domnul, care a dat, poroc să răstegnească și l-a judecat. Ea s-a între celelalte pe că ea va naște pe Mesia. Și, sigur, a fost adevărat, mai sunt și povești, însă asta, asta este adevărată că scrie în viața mai cei domnului. Atunci când toate se lăudau una, spunea că eu doresc să fiu măcar o slujnică a acelei mamei care va naște pe Mesia. Să fiu slujnică a ei. De asta spune Sfântul Evanghelist Luca despre Maica Domnului că o căutat spre smerenia sali, că iată de acum vor ferici toate neamurile. Unde sunt viscări din ce sectanțe care o băjocoresc prin Maica Domnului? Unde sunt necredincioșii? Unde sunt atei? Unde sunt toți acei care vor merge și vor cunoaște pe Dumnezeu, dar va fi târziu? Este bine ca noi să cunoaștem pe Dumnezeu de aici, de pe pământ. Dincolo, dacă ajunge să-L cunoaștem, nu ne va fi de niciun folos. În iad, spune prorocul, nu este mântuit. Toate păcatele pământului să le avem. Să ne spovedim la duhovnic. Să ne cere iertare înaintea lui Dumnezeu, să facem canon după putință și Dumnezeu ne iartă viitoare, dar nu dincolo, aici, pe din pământ. Pentru asta, iubiți, frâneșoși, și sărbătoarea de astăzi, intrarea mai și Domnului în biserică și șederea ei până la vârsta de 15 ani. S-a dus de 3 ani și când s a primit 15 ani atunci a rogutit cu Iosif bătrânul spre paza peciorii ei dar atunci a primit și pe Sfântul Orcanul Gavril vestitorul și păzitorul ei care a vestit nașterea mântuitorului deci măicuța Domnului este pretutindeni în inima celor care o cheamă care o caută care se roagă ei Nu descurajează, nu se desînătăștuiesc. Vedem în presă, vedem și la televiziune, fetiori tineri, fete tinere care să se sinucid, oameni care și-au pierdut averul, care să se sinucid, oameni care nu, li se pare că nu găsesc ieșirii, dar nu o caută, ieșirii este, dar trebuie să o căutăm. Și nu putem să căutăm decât prin rugăciune. Când s-a dus la Mântuitorul, acel îndrăcit cu Tatăl său, cel nu a putut să-l scoate o cenece, l-au întrebat deosebi Mântuitorul, Doamne, oare noi de ce n-a putut să-l scoatem? Pentru necredința voastră, că acest neam de dragi nu este decât numai cu post și rugăciuni. Deci iată cum se pot împlini niște dorința le noastre prin post și rugăciuni. Sfântul lui Grigori, teologul din Azeanță, avea bărbat retor, mari profesor, nu era nici evreu, nici lini. stătea și iesita între s-a rugat Sfânta Nona, așa o chema pe mama Sfântului Grigori, 20 de ani s-a rugat lui Dumnezeu să-L întoarcă. După 20 de ani, Dumnezeu s-a milostivit pentru rugăciunile ei. A avut o viziune în Sfântul Grigorii de la Asians, tata Sfântului Grigorii, teologul, s-a întors la credință, s-a botezat și a ajuns și episcop. Pentru că era un bărbat cinstit, evlavios. Nu știa, nu -avea, avea pânza aceea de întuneric pe față și nu vedea. Dar rugăciunile nevestii lui. La mamei Sfântului iar iar a risipită aceea de pe ochi și în felul acela a văzut. Deci și noi dacă vedem că avem o pânză pe ochi, nu vedem nimic, nu înțelegem să postim și să ne rugăm și în felul acesta Dumnezeu se pierde această negură de pe inimi din noastră. Și în special dacă ne rugăm aici, Domnului nu vă lasă și nu ne lasă mai Domnului. Eu știu pentru că am crescut în mănăstiri, poate n-am făcut niciun lucru bun. Dar vă spun, am avut posibilitatea și am avut ocazia să văd rugăciunile Sfântului Glichierii care le-a făcut cu fost de trei zile și noi toți, care eram frați atunci. Trei zile de post și preveghere la Maica Domnului. Toți și s-au risipit. Însuși, securitatea de atunci a mărturisit, domnule, nu știu ce-au oamenii ăștia, venim cu, cu inima plină de, de forță să-i distrugim și când ne întrăm prin nici ni mai ai cucioare. Nu știu care este problema. Iată care era problema, rugăciunea către Maica Domnului. Dacă atunci ne-a binecuvântat și ne-a ajutat, și acum, ai vis și mai ca Domnului este aceeași, să roagă înainte înaintea Mântuitorului pentru toți care o pomenesc și o cer în rugăciunii, să roagă Mântuitorului să ierte, să ne ierte pe toți. Pentru asta ai vis și mulțumesc preasențitului Flavian că mi-a oferit acest moment să vă spun câteva cuvinte. Să vă plătească, mai ca Domnul Ostenara, care ați făcut o treabă să venit la biserică. Să plătească Dumnezeu, și mai Domnului, părinților de mănăstiri în frunte cu prea pentru ostenelile care le-a făcut, și mai Domnului să fie aceea care ne binecuvântează pe toți cu binecuvântare și cerească.